Коли вони відчинялись усередину. Я подумав, що відвідувач або неуважний, або схвильований. Взявся за ручку і потягнув до себе. Двері не піддалися, наче мене замкнули. Я дужче шарпнув, і двері відхилились, утворивши шпарку. Відвідувач помітив мене і раптово відпустив ручку, я ледве не впав. На порозі стояв вищий за мене, напівголови літній чоловік, розпатлений, розхристаний, ошелешено кліпав банькатими очима, важко дихаючи, недавно випитим пивом. — Ви чого псуєте державне майно? — жартома сказав йому. — Двері не залізні. Якщо кожний... — Я, я... до Загайгори! — засапано вимовив він. — Я Загайгори. Відвідувач зміряв мене з ніг до голови злим поглядом і втупився в обличчя. — Де мій син? Де? Чому досі не знайшли? Вже четвертий день. Я аж розгубився, так він мене приголомшив своєю люттю, але за мить говтався, ступив до нього. — Ваше прізвище? Однесподіваної відсічі він затнувся і стояв з роззявленим ротом, витрішкуватий, і розгублений, наче великий півень. Я вже здогадався, хто це, і з цікавістю розглядав відвідувача. Каштановочубого кремезного чоловіка. Ваше прізвище повторив запитання. Табурчак, Вадим Іванович, я сьогодні приїхав з відрядження. Вже нормально відповів. А що, Вадим Іванович? Сідайте і візьміть себе в руки. Ваша дружина має більше витримки кинув йому докер. Тобурчак похмуро зеркнув на мене зеленими очима і стримано сказав, «Невже за чотири дні не можна розшукати сина? Де? У місті. І вам краще знати це. Ви помиляєтесь, ми не правитці». Не образився на нього, а навпаки, співчував горю, через яке він втратив контроль над собою. «Ви нам теж повинні допомогти». «Як? Чим?» Важко опустився на стілець. Дозвольте закурити. Руки трусяться. Я кивнув. Табурчак вийняв з кишені пачку прими, тремтячими пальцями взяв сигарету, припалив, глибоко затягнувся. Потім п'ятірнею пригладив чуб, застибнув гудзики на сорочці. До нього повертався здоровий галуст. Розкажіть усе про Руслана. Характер, звички, друзі, захоплення, поведінка. Усе. Вам же розповідала дружина. Навіщо повторюватись? Ось вчора хтось подзвонив і мовчав. І сьогодні вранці знову дзвонив і мовчав. Це ж просто знущання. Якщо він, то де ховається? Ми йому нічого поганого не зробили. А хто взяв трубку? Ви? Дружина. Мене ще не було. Що вона казала? Не зрозумів. «Що казала у трубку ваша дружина?» – пояснив йому. «А!» – питала, чи це не Руслан. І чула вуличний шум. Мабуть, дзвонили з автомата. Вадим Іванович невимушено заклав ногу на ногу. Я витрішився на його туфлі коричневі з латуновими накладками на носках. Такі ж стояли на полиці під вішавкою в коридорі шулешко. Єдині чоловічі серед жіночого взуття. Такі туфлі не часто побачиш, напевне, випадковий збіг. Табурчак тоді був у дорозі, в поїзді. Чому б це йому сидіти в квартирі Шулешко? І чи знайомі вони? Щоб розвіяти сумніви, я запитав. Коли ви приїхали до Києва? П'ятого? На скільки днів? На шість? «Як ви дізнались, що зник Руслан?» «Подзвонили з роботи в управління, там розшукали мене і передали. Я відразу на вокзал, квитків нема». «Ледве просив провідника». Дружина почала сивіти. Табурчак відвернувся до вікна. «В яке управління?» «У Електро». «Правильно, дружина Табурчака казала, що дзвонили в управління». Але ж туфлі! Вони мене притягували, наче магніт-залізо. Я поглядав на них із незрозумілим відчуттям недовіри до Вадима Івановича. Розумом сприймав, що людина не може одночасно бути в двох місцях, а серцем заперечував. Дурниця, звичайно, звинувачувати Табурчака в нещирості. Зовсім мала підстава туфлі. Туфлі. Досить впадати в крайність. Найкращий засіб позбутися сумніву – влаштувати ретельну перевірку. Я заспокоюся. Скажіть Вадим Івановичу, що ви думаєте про зникнення сина? Попросив його. Десь переховується, відповів не вагаючись. Грає нам на нервах. Теперішні діти. З якою метою? Він же добре вихований, зауважив я. «Може, ви образили його?» «Діти боляче реагують на такі речі». «І через це він утік?» «Ну, капітане!» – обурився Табурчак. «Ми з Русланом не сварилися». «Чого ж він покинув батьків?» «Не знаю». Табурчак важко втупився в підлогу, навіть забув про сигарету, що тліла, підбираючись до пальців. «Він у когось ховається?» «Знайдіть його, моя дружина!» Вона ж мати. Він пішов. Що я взяв для розшуку і зустрічі з ним? Нуль, окрім запевнення. Руслан міг десь ховатися. Стосунки в сім'ї залишалися для мене невідомими. Дивувала зміна з батьком. З'явився вороже настроєний,